Oh oh oh oh oh Mirëmbrëma të ndër vërtëlishkues, paqja dhe mëshira e Allahut qof me ju. Kudo jeni duke na ndjekur. Bashk për takohemi këtu për të realizuar emisionin ton dhe tuajnë duke kërkuar përgjigje. Son të mëne në studi është Hoxha Olaudina Bazi, me të cilin për të shumë bashkë do të përpiqemi të marim përgjigje në pyetjet që ju i kene adresuar në postën ton elektronike. Në mërë të të rishukuzve, hoqë, juro i mishë sardi në këte emision. Atëherë pyetja parë për të vazhduar më rrjeden emisionit është kjo, Mësak në shkruam beni dhe ju pyët, thotë pasit e falë namazën e atësis, a mund të falë, thotë, ndonjë në namazë për hirtë Allahot. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, o salatu, o salamu ala Rasulina Muhammad, o ala alihi, o sahbihi e gjmajin, Allahun e larsuar, lafderojmë, i dërgojmë salavatë dhe selam e pejgamberit e ti, Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam, familës e ti, shokve të ti dhe të gjithë besimtare musliman, deri në ditën e zgjimit. Në lidhje me pyetjen se a bën të falim namaz pasi që ta falim namazin e njatisë, themi se po, nuk ka gjë të keqe ta që të falim, është fjala do thot namaz nafile, madje është e preferuar për besimtarin i cili dëshiron të thot të jetë sa më afër Zotit Madhreshëm që brenda natës qofë në fillim të natës, e, posa qështë dhe thotë me elavdruara, është ka fundi i natës që të zgjohet dhe të falë namaz në file. Mirë po këtu duhet të kemë parasysh se kërkohet, apo është shumë e, e, rekomandueshme për besimtarin, apo besimtaren e cila dëshiron të falë namaz në natë, që kur të falë namaz në jacis, mos të falë së bashku me namaz në jacis edhe namaz në vitrit, po të i lej ato, do thot ta fal Yasin ti fal 2 rekate sunnet tmramt te namazit Yasin dhe ta ndërprej faljen do thot pa e vazhdu do thot edhe vitrin kështu që ai të pushoi të flajë dhe të zgjohet von dikur natën dhe pasaj të vazhdoi të fal namaz natë sa sa dëshiron me fal dhe në fund kur dëshiron ta përmbyllin namazin Ndoshta di fal atherë ta fal namazën e vitrit, për faktin se kështu ka vepruar pejgamberi lavdrimi dhe paçja qofshin mbi të, dhe vet koha e namazit vitrit është kjo kohë. Ndoshta ka fundi i natës, Zoti i mëshmirë. Allahu ju shpërblet, pyetja për radhas është kjo, thonë të lishkuës, pse thuhet se mbulent, pse thot thuhet se mbulesa lindi me islamin? ndërkone e dimë se në atë ko nuk ishte roba që njerëzit mbulohëshin, pra këthe të këpër juda e njerëzimit, do thot, të thotë kë të këpër juda e Ademit a.s. Atëherë, me qëfar mbulohëshin vajzat në atë ko dhe gratë, kur djetë që robat mund ganin? Êshtë e vërtetë se mbulesa, mbulimi pjesëve të turshme të njeriut në përgjësi, është një, themi kushtimisht, një praktikë, një veprimë e cila ka zbritur uh, me kriimin e njëriut të par, Ademit a.s. Mirë po këtu duhet të akim parasysh se posa qështë në surën Araf, kur zoti madrë shumë fletë për uh, gjendjen e Ademit para, para se të zbriste në tokë, se si zoti i plotfuqishëm të regon uh, atyre edhe Ademit a.s. edhe Havas, komentator thonë se një, gjatë jetës së tyre kur kanë ata ka, ata kanë jetuar në xhennet kanë nuk kanë pas nevojë për veshje për faktin se atyre nuk ju, ju kanë zbulu do thotë pjesët e turshme të tyre do thotë me një far nuri me një far drite kanë qenë të mbuluar mirë po kur uh, ademi alayhissalam e bëri mëkatin e parë dhe Allahu e nxjorr nxorin nga xheneti, aty do thotë filloj do thotë ju duken edhe pjesët e turshme, edhe kanë pasur nevojë do thotë për mbulimin e tyre. Edhe kjo ka ndodhur, ata do thotë i kanë mbulu pjesët e e e turshme të tyre edhe nuk është e saktë se natku nuk ka pas mbulesa për faktin se Zoti i Madhëreshëm tregon do thot në në një ajet do thot ku thot në surën Araf gjithashtu thot ya bani adama qad anzalna aleikum libasen yuari sawatikum wariisha wlibasu at-taqwa thot o banor O do të thotë djem apo fëmijë të ademit, vërtet neve ju kemi zbritur apo ju kemi krijuar dy lloje të, të veshjeve. Veshje të cilat i mbulonin do të thotë pjesët e trupit e, të juaj dhe veshje me të cilat i mbuloni do thot, të thotë takvallëkut, është jalla veshja e devotshmërisë. Prandaj themi se kjo ka ekzistuar edhe veshja ka egzistu edhe në kone Ademit a.s. nuk do të thot se ka qenë kriterit njëta do të thotë si kurse temi me, me ardhjen e pegamberve të më vëndshëm, si kurse në kone Isaot a.s. apo Musaot apo Davudit e kështu me radhë nuk e kemë parasysh se si ka qendot thot në formë detajzueme do thot në në kohën në kohën e Ademit Aleysam, por gjithashtu gjithsesi ata i kanë zbuluar i kanë mbuluar pjesët e turshme të tyre, do thot të trupit të tyre, edhe meshkujt edhe femrat, por gjithsesi me ato dallime të cilat janë të kuptueshme. Zoti di më së miri. Allah ju shpërbleft, ndërkohë pyetja radhës është kjo, thot armente një trashëgues tjetër pas namazit të xumas, a duhet falet edhe dreka apo jo? Ja? po është vërtet e përhapur tek ne në Kosovë apo në pjesësinë e rajon dhe në shumë vende në në botën islame që masi që t'falet namazi i xumas do thotë xhemati e falin do thotë dreken e kohas dhe së bashku me të edhe i falin edhe sunnetet e fundit kursetë praktik a është e kërkuar apo nuk është e kërkuar parashitas shpjegoj kët duhet të themi se arsyeja shkaku se pse ka ndodhur do thotë edhe është përhapur kjo kjo praktik e, në në për në për shumë vende në botën islame është fakti se e, kur edim kur është obligo do thotë falja namazit xumas në ditën e premte atëra është kuptuar se ai namaz e zavencon do thot ditën drekën e asaj dite, do thot drekën e ditës së pramte. ë me një fjalë nëse njëri u fal xhuman, atëra është i liruar nga falja e namazit drekës të drekës së asaj dite. Mir po nevojë e dim se namazi i xhumas i ka disa kritere, disa kushte që duhet plotësohen për meqen do thot i vlefshëm e falja e namazit xhumas. Pra atyre kritereve apo kushteve është e para që ai namaz të falet me xhamat. Kështu që nëse e falim do thotë namaz në e xhumas secilinjeri si vet do thotë individualisht, atëherë nuk nuk lejohet të falet, atë nuk është e pranuar. Dhe në çështjen e xhamatit prap kanë shqarimet e shqarime kanë ulemat, do thotë juristët islam, disa kanë kushtzuqë ai numër të jetë i mab minimum dhe thët jetë 20 gjematlinë, jo më pak. Disa kanë dhënë me shumë, po e, tek me dhebin hanefi është e mjaftuash shërë, mjaftuash me e, dy persona, dhe thët imami edhe, edhe një gjemat, ky konciderohë dhe thët gjemat me cilën mund të falet namazi i gjumas. Ky është dhe, dhe thët kriteri i parë. Kriteri i dytë për falje në namazi i gjumas kanë thënë ulematë se është kusht që ajë namaz apo e, gjumaja të falet në Në vende kryesore apo në qytete kryesore Jo në gjdo gjami dhe jo në gjdo vend Me një fjallë dhe thot e, e, Namaz i gjumas nuk leot me, me e falë në rrug Ashtë fjallë dhe thot në një e, vend Ku njerëzit të themi kushtimi shkojnë në një shëtitje Në, në malë dhe vjen koha gjumas që aty ta të të ndalen, sikurse që ndalen me fal për shembull namazën e drekës, të ndalen edhe ta falin namaz xhumas, po gjithsesi duhet të falet në për vende ku ka shtëpi, ku ka banim dhe ku ka jetë, do thotë jetesë, e jo në vende ku nuk ka nuk ka jetesë. Dhe në kët kanë do thotë kanë thot, kan çqarime ulemat. Pastaj gjithashtu kusht kanë cek ulemat për faljen e namaz xhumas është se atë namaz të falë udhhesi i shtetit. Në thotë njeri i privilegjumë edhe a i duhet me, me i udhhes njerëzit edhe në faljen e namazit gjumas. Kështu që ata gjithse se thonë se nuk duhet të falit namazin e përfshatra në për vendeku nuk kanë mundësi ta taqojnë do thotë apo nuk ka udhës, po gjithsesi duhet t'i lëjnë ato vende dhe, vinë dhe të vinë do thotë në qytet dhe ta falin namazin do thotë me së bashku me udhësin. Ështu me radh disa disa kushte që janë sqaruar në për librat e fikut. E tash këto kushte janë të shumta. Unë i përmenda vetëm disa si për shembull për me e kuptu. Këto kushte në rrethanat e kohës bashkuhore që ne jetojmë ku shteti islam nuk ekziston nuk ka xilafet do të thot udhëzët muslimanëve që që i mbledh muslimanët në një vend nuk ekziston kjo fatkeqësisht pastaj shumica e jetesës së muslimanëve është që janë të mvarruar në përpunte ndryshme dhe nuk kanë mundësi të thotë dhe falja namazeve bëhet do thot në një qytet do thot në me dhjetra xhami dhe nëpër fshatra e kështu me radhë atëra disa prej fukahave kanë thënë se derisa nuk po plotësohen këto kushte të cilat janë para pa, thotë atëherë e neve e falim Xhuman dhe pasi që ta kryjmë Xhuman si do thotë friga se mos nuk po pranohet për faktin se nuk po plotson kushtet ashtu si duhet, atër e falim edhe drekën për me qenë dhe thot sigurt se nuk jemi dhe thot me ngarkes ndaj zotit madrëshum me një fjal i kemi kry dhe thot obligimin e asaj dite kjo është dhe thot arsue ja pëse ata e kanë apo disa pre ulemahe kanë thanë se pas namazit të gjuma falet edhe namazi i drekës. Mirë po kjo në saktë do thotë nëse iulumtojm çështjen dhe kushtet të cilat janë të detajizueme edhe nga vet praktika Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe e shohim do thotë në, në rrethanat e sodit atëherë themi se është e mjaftueshme për besimtarin që ditën e premte ta fal vetëm xuman dhe nuk ka nevojë me fal namazin e drekës nuk ka nevoj, prandaj më mirë është të i largohëmi kësaj praktike, edhe pëse ndoshta e, shumë, apo disa prej ulemave e kanë thënë këtë, me gjitha te më e nevojshme është që të i këthehemi praktike se Mohamedi sallallahu a.s. e aj nuk e ka falë dhe thasë se bashku me gjuman edhe namazën e drekes. Zotë i di më smiri. Një të lëshikua se pra Raimonda në pyëtë me këtë pyëtje si duhet të të falët namazë i vitrit ju lutëm të t në detaje. Allahu ju shpërblet. Namazi vitrit është e... një nga namazet që i dërguar Allahot, Muhammed, i Allahut Muhamedi lavdërim i dhe paqja qofshin mbi të, do thotë e ka fal në mënyra të ndryshme, të shumta. Madje nëse fillojmë do thotë ti numërojmë atëre forma e apo mënyra e faljes namazit vitrit, e, se si e ka bër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato janë do thotë deri në një por afërsisht në 11 forma e ka fal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam namazin e vitrit. E cilin do formë që besimtari e fal nga këto format e njohura dhe të vërtetuara në hadithe autentike nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëra ai ka vepruar mirë. Mirpo format më të njohura dhe që më së shumti ka praktikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është kjo forma që ta fal vitrin së pari dy rekate dhe pas rekatit të dytë kur ulet do thot në në në uljen e rekatit të dytë e takëndan do thot e teheatin, ti këndoj salavatet, ti këndoj do thot duat e fundit, ti jap selam dhe te ngrihet prap dhe ta fal edhe një namaz do thot një rekat do thot vetëm. Kjo është forma që i ka praktikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasalam në në shumicën e rasteve. Po gjithashtu ka praktikuar faljen e namazit vitrit edhe duke i fal tre rekate së bashku do thot me një selam mirëpo është vërtetuar do thot apo tregohet me me hadithe shumë qarta se në uljen e parë nuk është ulur fare. Po. Q i ka fal të gjitha këto 3 rekate vetëm me uljen e fundit kur ka von selam. Kjo është do thot mënyra e dytë Kurse ekzistojnë edhe disa mënyra tjera, mirëpo këto janë ato dy mënyrat më të njohura dhe më të e, preferueshme që ti aplikoj muslimani gjatë faljes së namazit vitrit. Po gjithashtu dua ta cek edhe në çështjen e, e duasë kunutit apo lutjes e cila bëhet do thotë në në u, në rekatin e fundit, ajo e, vërtetohet se apo më e preferueshme është të bëhet pasi që njeriu do thotë të ngrihet nga rukuja do thot e knon elamin në rekatin e tret, e knon një sure, pastaj thot Allahu Akbar shkon në ruku, e thot subhan rabbil azim 3 herë, ngritet nga rukuja dhe kur thot sami allahul limen hamida rabbana ve lekel hamd, pastaj i ngrit duart apo edhe pa i ngritur do thot e thot duan e kunutit, dhe kur ta përfundon pastaj shkon sejdë. Kjo është forma e parë dhe forma e dytë është që kur ta knon elamin dhe një sure Kur thot Allahu Akbar para se më shkon në ruku, do thotë e bën lutjen e kunutit dhe pasi që ta përfundoj ta bëj rukunin edhe sejden. Këto të dyja kanë do thotë mbështetje në në praktikën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe në praktikën e sahabëve, megjithse forma e parë është më e vërtetuar. Zoti e di më së miri. Genti u pyet kështu Hoxh, thotë nëse marr hapdhës dhe njëjtën një kohë përdor krem për duar, për shembull fal namazin e drekës, më pas a jam e obliguar të marr thot sërish për namazin e iken ditë abdes apo jo? Ja? Qort. Ë, nëse njeriu merr abdes dhe pas abdesit përdor, do thonë, ndonjë krem apo kjo është shumë e përhapur tek femrat përdorin makiaj, do thot lërya e fytyrës e kështu me radh, atëherë nëse femra natk mbetet me at abdes, do thot nuk e ka prishur abdesin, i lejoa do thot me fal namaz pavarësisht a ka përdor do thot krem në durr, në fytyr apo diku tjetër. Mir po nëse dëshirojnë me fal namazin, atëre patjetër duhet mi lag du, du, me një fjalë do thot nuk e prish namazin pri, e, përdorimi i këtyre preparateve të kozmetikës, pavarësisht a jon kremra apo jon do thot makiazh. Zoti di më së miri. Allah ju shpërbleft, në tërko një tëri shkuazit jetër, shëheria ju përve të kështu. Thot, a, a konsiderot si shenja, masoneve, gjdojull, pa marë por asysh ku ndodhët, ose e kemi në ndoj një objekt të caktuar, në ndoj një tesht të caktuar, thot, ashtë më katën qovë se e kemi dikund në shtepi një jull të tjilë. Mendoj se kjo pëjtje është me interes, për faktin se shumë njerës dhe thot bëhen një, e konfuz në çështjen e shenjave dhe simboleve të të masonëve apo shoçrive të ndryshme sikurse që janë do të thotë masont apo disa disa drejtime tjera që ofshin satanistat e kështu me radh, që i kanë disa simbole të caktuara e ato mund të gjenden edhe edhe edhe në për, në për, në në vende të ndryshme. ë konkretisht do thotë shenja e yllit me e, do thotë që është në një formë do thotë një shenjë e masonëve, nuk do thotë se çdo yll që mund të gjendet në në për diku apo qoftë në për ndonjë veshje e kështu me radh të konsiderohet do thotë shenjë e masonëve. Nëse nuk ka diçka tipike që aludon do thotë se e, është për qëllim do thotë simbol i masonëve çi kanë do të thot karakteristikat e veçanta, sikurse forma se si është vizatuar ylli apo mënyra se çfarë vjen së bashku me yllin e kështu me radhë, nëse nuk ekzistojnë këto, mirëpo ylli është do të thot veçantë do të thot si një një simbol, atëra këto nuk konsiderohet do të thot si simbol i i e masandve. Ne vetë duhet ta kemi parasysh se ylli si yll, si simbol do të thot nuk është përdor vetëm nga ana e masandve. Kjo është përdorë edhe në kulturën islame tek muslimanë në përgjithësi ylli me 5 cepa, edhe me 6 cepa vërtetoj, do thotë në disa raste është përdor, po edhe me me 8 cepa e kështu me radh, pra e, përdorimi i yllit yllit do thot në në kulturën islame në ndërtimtarri apo në diçka tjetër nuk është gjithmonë do thot parashën apo e, nuk aludon gjithmonë në simbolin e masonëve. Kështu që un jam kundër dhe mendoj se është e tepruar që të jemi rigoroz do thot në kët në kët aspekt dhe të mundohem do thot që çdo simbol pavarësisht asht yll apo diçka tjetër, me njëherë do thotë ta krahasojmë me simbolet e veçanta të shushtrive të ktilla, edhe ti ndalojmë ato. Nëse nuk ka diçka do thotë direkte, diçka do thotë që aludon qartë për një simbol të një shoqërie të caktuar, atë e, e mjaft, domodin nuk është e nevojshme për neve që ta ndalojmë atë pavarësisht a është ajo në në rrobe apo është do thot në shtepi, apo është në shtëpi, apo në ndonjë vizatim e kështu me radhë. Zoti dimë. Dallaj është përbleftë pyetja radhës vjen nga një televizikues tjetër fillë mëshna përshëndetja më pas thotë kështu më intereson të di a e kam vetë për obligim të jap zakatin pasi në shtëpinë time nuk po nana skush vetëm disa vajza që janë jashtë i e pranë në perëndim e mbajnë familjen detyrohem apo jo të jap zakatin në çështjen e zakatit më duket se kemi përmend edhe më herët e nuk nuk ndërlidhet çështja se a ka a është dikush në marrëdhënie pune apo nuk është apo a ka të ardhur apo nuk ka të ardhur. Ë kusht, do thot për meqen obligativ e zakate është arritja e nisabit. Dhe nisabi është ajo kuota e, e një shume të të, të pasurisë e cila nëse arrihet dhe ajo shumë e pasuris e deponon do thotë një riu për një kohë për një viti atër e obligohë do thotë për atë shumë të caktuar të mërë tjep do thotë një përqindje për zekat kështu që nëse kjo familje nuk ka të ardhura nuk ka pasuri do thotë që i rinë rin, do thotë në ruajtje në deponim dhe krejt ajo që ka kanë ata është ajo ndihma apo ajo do thotë paraja e cila e, me cilën do thot ata shërbehen e cila vjen do thot nga nga vajza e tyre në këtë rast nuk mendoj se ata kanë obligativ do thot për me me dhënë zeqat për arsyesa nuk posëdojnë pasuri për arsyesë se kusht për me dhënë zeqatin si si thash pak meheret është që ajo pasuri të qëndrojë do thot pa u harxhu për një vit e kështu që në rrethanen e kësaj familje nuk besoj se kanë pasuri për për çë që qëndron do thot kaç shumë Kështu që ata të detyrohn do thot për me dhënë seqat. Zoti i di më së miri. Apyet ja radhas ush kjo një në qoftë se thot lutesh në natën e katrit, diçka e pendosh me von për këtë lutje. Për shembull thot ke dëshirë që kjo lutje të mos pranohet ose të mos aplikohet, a duhet të më prit prapë në natën e katrit për të lutur për këtë mos realizim do të thoha apo duhet të bëjmë dua pamarr parasysh ditën e caktuar? Duhet do... ta kemi parasysh edhe kjo padyshim duhet të të, të sharohet tek shikuesit se lutja cilë njeriu e drejtën dhe i Zotit madrë shumë kryuësit e ti, nuk është një, një fjalë të cilën e thotë si kurse ato fjallët magjike, që e thotë dhe thotë një fjalë edhe ajo si rezultat i asaj thënje, e realizohet ajo dëshirë apo ajo nevojë, dhe si kurse që është dhe thotë pyetja që ai në natën e kadrit e ka thanë, dhe thotë atë lutja edhe ajo në thotë është, është kryë, Pastaj për me për me them kushtimisht shfuqizuar do thotë atë kërkesën e saj, patjetër duhet të veprojë do thotë në një lutjen në formën e caktuar, kështu që ajo të të menyanul. Ne vetë duhet ta kuptojmë se lutja, cilën njeriu e drejton ndaj Zotit të plotfuqishëm, është një një kërkesë, një nevojë që njerui e bën me zemrën e ti nda i Zotit plotfuqishëm, edhe që aj i kërkon, i kërkon kujt të gjithdishmit, aj i cili e din dhe thot edhe të ardhmen edhe, edhe, edhe të shkuaren, aj i cili e din dhe thot se gjithdo gjë që do të ndolë në që farë mnyre do të ndolë. Në thot me një fjalë kërkon prej të gjithdishmit që të realizoj një veprim i caktuar për arsue se aj apo ajo e kërkon në thot se mendon se është e mirë për te e tash në këtë kërkesë, ë si si thash pak më herët i paraprin dot thotë ditoria e Zotit të madhëreshëm. Dhe Allahu i plotfuqishëm me urçin e tij ose ja re, realizon do thotë këtë dëshirë, ose nuk ja realizon. Dhe ky mos realizim mund të jetë ose sprov do thotë për këtë njeri, mund tjet, të jetë do thotë ose do thotë Allahu i madhëreshëm me gjithdijen e tij e din se ky njeriu mund kupton se ajo është e mirë për të, mirë po në fakt ajo është e keqe për të, është e dëmshme për të. Siç thot Allahy majdhishëm në ajetin Kur'anor, "Asan tikrahu shay'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum." Ka mundsi jo që të keni dëshirë diçka, ajo tjet të thotë e keqe për ju, edhe e kundërta, keni dëshirë, keni e, mendon ju që diçka është e keqe për ju, po ajo në fakt do thotë është e mirë për juve ë do thot duke pas parasysh kët përkujtim të Zotit të Madhëshëm, themi se nëse njeriu e ka bënë një lutje, qoftë natën e kadrit apo qoftë në një kohë caktuar, dhe në atë kohë kur e ka bërë lutjen, ai ajo apo ajo ka qenë i bindur se ajo lutje është për të mirën e tij dhe ju ka drejtuar të gjithdijshmit, Zotit të Madhëshëm për mi-a realizu. Mirpo ajo nuk ka ndodhur edhe me kalimin e kohës e ka kuptuar do thotë se është më më hajër për të të mos ndodh, atëherë pap i drejtohet Zotit madhreshëm dhe nuk është nevojshme me prit një situatë aktuar, edhe ti thot O Zoti i madhreshëm, ti i gjithdijshmi dhe ti e din atë që është hajër për mua më mirë se un. Prandaj këtë dëshir apo këtë lutje që që ta kam bërë do thot në të kaluarën Në that lus mos më marrë realizo për faktin se edhe unë kam kuptuar se nuk është mirë për mua dhe është mjaftuar me për kët, nuk ka nevojë do thonë ndonjë veprim tjetër. Zoti di më së miri. Mirë, Hoca Laudin, unë ju falënderoj për këtë përgjigje. Kto ishin gjeta pyetjet që ne ju përgjigjëm do thojë për pjesën e parë të këtij takimi, kemi edhe shumë pyetje të tjera që shpresoj do të arrijmë të ju përgjigjemi në pjesën e dytë të këtij emisioni të ndëruar të lishikos, pra tani është koha kur ne do të shkputime për pak qaste juve, ju mbetet të shoqëroni edhe me te i me emisionin, sepse ne do të rikëthejemi pas një shkputje të shkurtër, pa dyshim ju do të merë një përgjitje në të gjitha pyëtjet që i keni adresuar në postën tonë elektronika. <të> Oh Sëremu alikum të ndëruar të li shkuës, uh, u rrëkthujem së bashku në emisionin duke kërkuar përgjigje, si që edhe kuptuat më në në studi është hoxha Alaudina Bazi, cili patyshim është duke jodhëm përgjigje në gjitha pyetjet që ju tashme i kene adresuar në postën tonë elektronike, pyetjet që se i viskësë pikom, patyshim për të mosës gjatur shumë, e lezoj një pyetje, tuajen në patyshim, ju do të merë një përgjigje. Në fakt Hoxhi ju ka shkruar çendrimi i cili ju pyet kështu, thotë desha të di diçka në, në lidhje me abdesin, saktësisht në lidhje me ekranin, pasi ajo është e gjatë dhe si duhet të mirëta abdesin me të, çfarë trajtimi do të thaj ose kujdesi duhet të kemi për mi ekranin. Ë, ata shoktu Muhamedit lavdrimi dhe pas sa shoshëm mbi të, të cilët e përshkruajnë mënyrën e abdesit apo formën se si ka marr abdes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tregojnë se kur e ka pastruar fytyrën ë e dim se i dërguari i Allahut Muhammedit sallallahu alaihi ve sellem ka pas mjekër të dendur dhe kur e ka pastruar fytyrën, e Kamar do thot disa grusht, do mënt grusht në grushtin e tij ka marr, ti, marr ujë dhe ka vendos në mjekër dhe i ka vendos gishtat në në në çimet do thot mjekrës edhe ato sikurse krehrin do thot i ka i ka kreh dhe në at form do thot e ka lagur. Kështu që në, në, ulematë, në thëtë, kur flasin për qashtjen e pastrimit të ftyrës, kur njëri u ka mjekër të dendur, thonë se nuk është obligative që lëkura që është nën mjekër, që të lagë tërsishtë. Mjafton, dë thëtë, vetë mjekra dë thëtë, të futët ujë në mjekër me gishta, dhe me gishtë dë thëtë, abdesjë do thotë se ato ato ti ti kresh sikurse krehre dhe kjo është me e mjaftueshme gjatë marrjes së abdesit. Nuk ka nevojë do thotë ndonjë veprim tjetër. Zoti e di më së miri. Dallaj është problem, koç. Fëza mësh në apshendet një tashikuese tjetër. Me selam alekum dhe thotë jam një motër muslimane. Jam me ledër thotë faktikisht me një djalë çdy vite mirë, por familja e tij e ka shtyrë thot fyjesën ë për thot 10 herë në bashpunim me djalin me të cilën jam në lidhje, thot si duhet veproj i të veproj, ta mbaj këtë lidhje apo jo, çfar më këshilloni ju. Jo? Fillimisht, sikurse shumë disa pyetje tjera cilat kanë ardhur me këtë kontekst, themi se çdo lidhje e cila krijohet para para fyeses respektivisht martesës, është lidhje që Islami nuk e lejon, përveç kontakteve që janë do të thot për me u njoftu dhe kjo ndodhë dhe thotë në prezincen e, e familjarve dhe thotë të vajzës edhe eventualisht dhe thotë edhe të mashkullit. Që biseda në këtë rast dhe thotë parafejese dhe marja vesh, njoftimi njën i tjetrit, njoftimi i familjeve, këto gjitha e në të lejuara. Mirë po ajo që është ndaluar është filimi i raportit, i kontaktit, dalja së bashku me, me, me këtë vajzën të vetmuarit me të, pastaj ë forma dorët bisedava qoftë nëpërmjet internetit, qoftë nëpërmjet telefonit e kështu dhe e, do thot përkushtimi në këtë dhe zgjerimi i raporteve në këtë formë, këto janë të ndaluara për faktin se këy raport do thot po fillohat, do thot krijohet pa auditor se a do do të kulmai do thot me me fejes respektivisht me martesë apo jo. Prandaj edhe Islami ndalën do thot që të zgjerohen raportet në mes të një mashkulli dhe një femre para se të vendoset qartë se ata dy do të jenë do thot bashkortë të arshëm. E në rasin konkret themi se ë nëse ai mashkull e kanë e, e ka shtyrë, do thot, afatin e fejesës, si kurse që është, do thot, për një kohë, dy mujë apo tre, atër e ju ajo është të prisni. Po, nuk do thot, që kjo pritje duhet të kryoj, ju të kryoni apo të vazhdoni, do thot, me komunikime, me adjalin, të dilni, ose, do thot, të, të mbani kontakte qofte dhe me internet, e kështu me radhë, mirë po interpreni raportet edhe nëse është marveshja në pranverë apo në verë, atërë e mire një veç do të thotë para prakish, që në atë ko do të vendosët fejesa dhe atërë do të thotë tashtyni do të thotë edhe e, filimin e, rap, komunikimit edhe atyre raporteve për atë ko. Kjo ishte, do të ishte ma e drejta, asësi neve nuk ju këshilojmë që të vazhdojni do të thotë me, me kontakte, e, pasi që prapë nuk dihet se a do të ndodh fejesa apo jo. Zote e dimës mi. është një pyët e tjetër e shkurëtër, por patishim me peshtë të madhë dhe dhe ju pyët fatëbardja, qëfar janë, thët, hadithet këtësi? Hadithet këtësi në terminologjin shkjence se hadithit janë ato hadithet të cilat janë të transmituar nga pejgamberi sallallahu a.s. e në që në fakt nuk janë fjal të, apo nuk janë dhe thët, komunikimet e, e komunikime pejgamberi sallallahu a.s. si kurse që janë hadithet e thjeshta, mirë po ato fjal jënë komunikatan nga zoti madhërishëm por nuk janë në në të njëjtin peshë sikurse Kur'ani. Ne vëdim se gjitha çdo gjë që ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka cin shpallje. Ku thot Allah i madhëreshëm, "Wa ma yantiqu 'ani al-hawa in huwa illa wahyun yuha." Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk fol nga vetja e tij, nga epshi i tij, nga atë që sfar ai dëshirojnë, mirë po ajësh ka fol ajë është shpallje që i shpallet atij. Prandaj edhe vet Hadithi si hadith, pavarësi që farë kategoria është, është shpaljen nga Zotit madrëshëm. Mirë po formulimi i fjalve është nga pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Mirë po veçantia e hadithit kudësi është se këto jëndë të thëtë shpalje prej Zotit madrëshëm, por pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në formulimin e tyre nuk, nuk jëndë të thëtë strikt e, gjdo fjal prej Zotit si kurse që është Kur'ani. Kur'ani të thë thë gjdo fjal, gjdo shkronj, Çdo fjalë, çdo ayat do thotë e ka pas vendin e vet edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetëm e ka komunikuar. Kurse kur e ka komunikuar hadithin, hudsi, atëra ato formulimi atyre fjalëve kanë qenë do thotë formulim nga ana e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pse e tëra ajo ka qenë nga Allahu i plot fuqishëm. Pra ky është hadith hudsi, do thotë janë fjalët e Zotit madhëreshëm të transmetuara nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në formë të haditheve. Zoti i dhe mëshirë alla ju shpërbleft ndërkohë pyetja tjetër vjen nga Valbona e cila ju pyet kështu. Thatun fal pas kohës së namazit, jam aturanta dhe profesorët thotë më këshillojnë që të studioj mjekësi. Më saktë ju pyes para të se në qoftë se më bie unë të kontrolloj ndonjë pacient të gjinisë maskullore, a e kam të ndaluar apo jo? Ja? Vërtet është një një problematik shumë e, e me të ballavohemi në përgjithësi të gjithë muslimanët, jo vetëm mjekët po në shumë fusha fatkeqësisht edhe meshkujt edhe femrat ballavaçon do thot me e, kontaktin me gjininë kundërt e, dhe disa kritere nuk po nuk po sht mundsiati përmbajn për faktin se rrethana në cilat ne jetojm tani në në në në vendin ton na krijon do thot që nuk është ajo ajo mundësia që të ketë ndarje do thot si si duhet në disa fusha e gjithashtu edhe edhe në fushën e mjekimit Qësu se neve themi në në lidhje me këtë pyetje, në parim do thotë është ndaluar që mashkulli ta kontrollojë femrën, ashtu sikurse që është ndaluar që femra ta kontrollojë mashkullin. Që në, për këtë rast duhet të përmbahemi kësaj që nëse ka nevojë do thotë mashkulli për për mjekim, atëherë duhet të shkojë tek mjeku mashkull dhe nëse ka nevojë të shkojë do thotë për mjekim femra, atëherë duhet ajo të shkojë do thotë të kontrollohet te në kia farmer. Gjithashtu edhe për mjekën e, e vlen e njëjta, apo edhe për mjekun, nuk nuk duhet të thotë të të ballavaçohet do thotë në mjekimin e e gjinisë kundërt. Dhe kjo duhet të menjëse çin parim edhe duhet ti të përmbaat kësaj. Mirpo nëse në disa rrethana caktuara, posaçërisht për cilat nive po ballavaçohemi tani, tani fatkeçisht nuk themi se është le, lejuar tërësisht, por themi ndoshta për shkak të, do, të kësaj domosdoshmërie edhe pamundësisë së ikjes nga ky ballafaçim, atëre të themi se kjo është plotësisht e ndaluar dhe ti ndalojmë do thot, meshkuj, të thotë meshkujt të studiojnë mjeksinë apo femrat të studiojnë mjeksinë për kët fakt se patjetër ajo ai apo ajo do të ballafaqohet me kët me kët fenomen, nuk është e drejtë. Prandaj i themin se në parim lejoa do thotë edhe këshillojmë do thotë ata a me什kuj dhe femra musliman dhe muslimane, të cilat kanë prirje për me studium mjekësi, të vazhdojnë do thot në këtë mjeksi, mirë po në të ardhmën edhe në zgjedhjen e punëve, edhe në zgjedhjen e pacientëve, ta kenë parasysh që këto mos ta mos ta bëjnë do thot apo mos ta tejkalojnë këtë veprim vetëm se në raste kur kjo është e domosdoshme. Zoti i di më së miri. Allahu ju shpërbleft Hoxha Alaudin dhe para përmbylljes i përgjigjemi edhe kësaj pyetje. Kjo është pyetja. Sot një të rishikues, a është gjëranë qofse në fakultet më bie shpesh herë thot të, të hynë në toalet dhe me çantë realisht thot mund të kem edhe libra fetare në çantë. A ka diçka të keq këtu apo jo? Pasi çanta mund të jetë mbyllur, por që thot unë nuk ndihem rehat. Po, është ulemat dietar të nderuar kur flasin në lidhje me me me kët problematik apo me problematikën e për afërt me kët, flasin për çështjen e bartjes së Kuranit mushafe do thot në xhep apo me vete kur hym do thot në banjo e, në prgjosi edhe në pamë kjo është ndaluar nuk lejohet mirë po nëse njëri njeriu ballavaçohet me një rast sikurse që ndodh shpeshherë në kohën e haxhit nuk ke mundësi me lënë dikën apo edhe nëse e lën mund të të të mirret ajo apo kështu me radh dhe nëse jeni në një situatë që s'ke mundësi do thot me lënë jashtë çantën nuk që në asnjë form, as mi ia vënë shokut me tarujt apo me lanë në shkollë apo me lanë në klasë apo me lanë në një qoshtë para se më u fut, atëre lejohet me marr për faktin se ajo është embuluar dhe për shkak të kësaj domosdoshmëria lejohet. Mirë, por nëse ke mundësi të ta mbaj shoku me lanë në një vend ji sikurse s'ka mundësi të ta marr askush dhe me kët nuk ballavaçosh me ndonjë me ndonjë rrezik, atëherë me e drejta është mos të mos ta merrni me vete në banjë. Zoti dhe mëshirë. Ater hojalo dhe këto ishin gjithë pyetjet. Un dua t'ju falenderoj patyshëm në emër të televizionistëve për përgjigjet e juaja. Edhe un ju, ja. ju falenderoj për ftesën. Mirë. Patyshëm na kanë ngelur edhe shumë pyetje. Kështu po i informoj edhe televizionistët an, por patyshëm do i lexojmë në emisione të radhës çdo të vinë. Kështu që besoj e kemi gatishmërinë edhe tuaja. Inshallah. Ater të ndëruar televizionistë që edhe kuptua të na kanë ngelur edhe shumë pyetje, të cilat patyshëm presim përgjigje nga Hoxha Lartan, e që basit do t'i bje t'jete në emisioni fëtuar edhe Hoxha Laudin, para prakishtu në kërkojnë nga ju mirë kuptimin tuaj dhe vazhdonit njëjtën kote në shkryani, pritnin e ndërko, ne dojë përgjigjemi dhe pa dyshim kërkojnë nga laut ju kete në mbjekqyria dherën e takimin ton të radhës. Atëherë, sëremu alikum, bashkëm miru të kofshim.